Tienes que ser fuerte Desesperándome He aprendido a encontrarme hacer de tripas, corazón A no callarme Adaptarme a donde llegaba noche de colores Turro toda la noche Como el chino que vende las flores He querido ser un nómada Y vivir del viaje Ahora sé cuánto Pese a cargar con tu equipaje No dejo que los demás Iso Arratzaldeon hemen gaude e, domeka bat gehiago e, auzokideak irratzaio berri honetan, Irola Irratean, egun da zazpi puntu bostean, eta bueno, gaur, e, gaurkoan e, gazta zanbladaren irratzaioa izango dugu hauzokideak programa berri honetan, eta bueno, badakizue hemen gaudela, e, Irola Irratean, eta gurekin kontaktuan jartzeko, e, badakizueenez, badauzkagu Iru Euskarri edo, bat izango zan telefonoz, e, Beratzi lau, lau bi bat, saspi zero, zei telefonora e, deitu iguzue zalantzaren bat e, eukitzen baduzu edo ez dakit, edo, edo zer nahi baduzu, bat deitu iguzue te, gure telefonora. Gero e-mail bitartez e, idatzi guzue irolaerratia.netera e, eta bestetik bebai e, Euskarri Digitalean e, web horrian badaukagu e, web horria e, irolaerratia.org. Elbono, soy más selectivo, prefiero estar solo que contigo Estoy viviendo la vida que he elegido Asumo mis errores contento de haberlos cometido No estoy buscando la miel de la colmena Bueno, eta esan dugunez, eh, gaurkoan iralako gazta irratzaioa izango da, uzokideak eh, irratzaio honetan eta bueno, eh, gidoiarekin edo gidoiari buruz hitzegiteko hazteko ba, eh, barne prozesuaren, bueno, gazta barne prozesuari buruz egingo dugu Bestetik itziri, bueno, hausoko prese politikoa den itziar plazari bidalitako gutonen ingurubak, Bilbon gauzatu diren ekintza ezberdinen inguruan, eta iralako, iralauzoko jaibat tordeari buruz itz egingo dugu. bat erretzen dengoen on, borratzean, Zumarra Ranta botatzen da, behar dugu gaztetxea Kujeroan kapalumen ditale aurrera kaixo daude Bona, hemen gaude Eta, bueno, azteko Pasaen eh, irratxaioan egin genuen Ba, egin genuen ba, Errepikatuko dugu Gutsi gora bera Eta hori, eh, lehenengo irratxaia izan zen Eta gure presentazia e, egin genuen Eta hori, ba, iralako gazte Asamblada eh, Bagara, eta indarrerak guztiz berrituta gaude, eta hori, e, az, azaldu genuen. Ba, pizka bat, zeintxuk ginen, eta nola hasi da berrio, bueno, edo beste etapa bat, eta hau bueno, e, zoaren egoera e, riburuz hitz egin genuen. E, go, ba, pizka bat gogoratxeiko eta entzuleak e, ba, jakiteko nola dagoen iralako auzoa, Eta ba, ere bai, itxe gingen nuen, ba, esan dudanez, ba, procesu, oza, etapa berri bat, eta dela iralako gazta esan blada, jende berria etorri delako, generazio berriak, eta hori, ba, egingen nuen aldaera bat, hori, e, ba, e, urte, oza, lehen urteetan izan ziren, e, eta gaur egun nola den, eta hori, alderatu genituen, eta horretarako, ba, inigo, eh igako kidea izan zena ba eh genuen eta hori bere bere eta bere, bere e, kontatu zizkigun eta nola ikusten zuen osoa eta iga eta nola, ba, nola moldatu den ta gauza guzti hoiek eta gero ba ini, itxegin eta itxitzen ta gero ba itxegin genuen e, Ba, sartu berrik itse egin genuen eta gure sentasiak azaldu genituen, ba, azkenean e, jende asko ezekien e, igako existentzia eta azken urteotan e, vale, azken urteotan hori e, ba, e, zabaldu da bueno, edo e, sa, zabaldu da eta jende berri asko sartu da gainera. eta hori ba, alderatu genuen ba, in, in niren ikuspedia eta gaur egungo ikuspegia eta horri buruzitxe egin genuen eta gero azkenik egin ba, genuen Bilboko gaztetxean egoera azaldu genuen Karmela, Deusto eta Horrela nahiko aldatu da, bueno aldatu dagoera, aurrera joan da egoera eta ba, gero itxe dugu ahietaz eta hori hau izan da e, ba... Ipatxeabe bai Karmela e, eta Deusto e, aurrekoan esan genuen bezala dauzela e, desalojo arriskuan. bueno, Karmela mea eta Duztugu aste desalojo arriskuan eta bueno, hori aipatzea eta gero saioan e, sear eh garatuko dugu gehiago horren inguruko dauzkagun gaugun berriak, baina bueno, aipatzea ba Hori da. Ta ba bueno, hori izan zen eh itz egin genuen ana irratsaioan ta orain ba, bigarren irratsaiorekin hasiko gara. Eh, oso posibide gainera un moldatzenari gara <laughs> irolari bueno moldatzen ba, irolari ez, e, irratsaioak egiteari eta gauza hauek Eta ba hori hasteko ba, esan e, du danez e, e, e, berri asko sartu da eta or, eta hor o horregaitik sea, egin Adadostu e, genuen barne prozesua tzeko bat e, izan barhar genuelako jende berria mol, e, ba ez moldateko baizik eta ba, eintza berriak e, sortzeko edo ba, elkar ezaguttzeko oso garrantzitsua delako, eta ba, hori, barne prozesu bat egin dugu ekintzak egitas aparte eta ba, hori hasiko naiz, ba, Bizka bat Barne prozesua hitz egiten.. E, Ba hori, esan dudanez, eh, gazte berri asko sarturia gainera generazio berriak eta, ba hori, eh, azteko, ba, ez ginen asko ezagutzen ir, iralatik, ba, elkar ezagutzen ginen baina, karo, azkenean asamlada batean, konfiantza egon, behar da, eta el, asko, asko ezagutu behar gara eta, ba hori, eh, horretarako, ba, eh, lehenengo eta behin, ba, nola pentsatzen dugun edo, nola, ba, elkar ezagutu ideologikoki edo, edo, ba hori, dua e, sentziakia sen eta ta gausia gusti hoiek elkar ezagutzeko ba bat egin genuen eh belaldeko eh Leninantzokoan e, e, ba, bertan hainbat e, gauza atera genituen eh bai igual eh gausak genituenak eta zain beste comune eta ba, gure, oza, gure egoera nolakoa den ezagutzeko Ba oso, ondo, eh, oso ondo izan zen afaria ba eh, Bertan hainbat bide erabaki genituen Edo nola egin eh, nahi genuen lan irala osoan eta bilbo osoan Naiko ondo egon zen, gainera barre asko gota genituen ta Oso ondo egon zen, esperientzia hona horren... El buru edo, o sea, azkenean ez ginelako durartean ezagutzen eta ben bai launaldi desberdinak gauzelako e, egungo gasta asamblean eta o sea, horren ondorioz azkenean eh es es baina bai eh ba, igual lan egiteko modu ezberdinak edo sortzen dira eta azkenean adosteko ba nola, o talde bezala nola lan egin edo horrelakoak, ez? Bai, hori da. Azkenean pertsona es gara, gainera bakoitza da bere gura zuena eta hori ba, nabaritzen da eta esan du duen eh hori ba, adostu genuen ba nahi genuen egin lan oso ondo zen, gainera ba nire txakobeintza et oso oso e, ondo gonsen, bai. eta aparte horretas o sea, aparte me va bai, a e, llevarne horretan beste dinamiko batzuk eh e, egin doguz bazkenean hori esan izan duguna ba, gure artean ezagutzeko eta eta bueno e, feminismoaren gaia edo nahiko jorratu dugu eta edo eta jorraitu nahi dugu eh gasta eta orduan e, antolatu genuen bueno gure inguruko gure artean dinamika bat eh sala ba, sexu harremanak nola landu eta nola aldatzen lantzen lan ditugun gure artean eta gure bikotekas edo danadalako egaz. Eta, bueno, e, egin genuen bas, e, dinamika hori, e, gazteen arteko rolen inguruko ez bat sortu zangur artean, ba nola komunikatzen garen gazteok eta e, gaztetsuagoak direnak. Eta, bueno, ikusi genuen ba, oso modu diferentetan e, komunikatzen garela doharremantzen garela garela belaunaldi ezberdinetan. Bai, horrela, da. Osa, adibidez... Eh zek oza, ingurua batera zen azkenean eh ba ori, batek ba, esan zuelako ez dakit zer izan zen konkretuki baina hori e, rol moduko edo hori harremanetan e, jartzeko modua asko ba, impactatu gen eh zigun eh ba, e, eta ba, esan genon ba ba igual interesante izango le Zango zen, ba, oniburuz itxegitea, eta hori, ba, azkenean konturatu ginen horrela dela. Ai, ba, eh, gero, oza, arreman, tan jartzeko moduak asko aldatu dira, eh, gero eta sares gehiago erabiltzen dira, eta ikusten denez uz, nire ustez gero eta okerrago erabiltzen dira, gainera zensurarekin eta guzti horiekin. Ba, ez da, nahiko konturatu ginen hori, ez dela nahiko desberdintasuna zegoela eh, gazteagoak eta agenogusiagoak sirena. Baina gero pentsamenduan edo ideologian nahiko berdinak ginen, eskenean igual larre manetxeko moduak ez dira berdinak, baina guztiok nahi dugu askapen, askatasuna, oza, gure ze, oza, guzti hori no eta eskenean ma horretasitxe gingen nuen, gure esperientzia ezbe bai. Eta hori, ezagutxeko oso ondo egon zen, ze azkenean eh, honetaz ez da egiten bakarrik intimitatean eh, egon behar gara eta lurtu genuen maien gure honetan intimitatea eh, gordetxa edo ondo eramatea, eta bazkenean frutu asko aterak genituen maien inguru honetaz edo. Bai, eta gero bai talde bezala edo gazta zamblada bezala e, gure arteko harremanak indartzeko bebait oso baliagarria izan zen, ez? Bai, bai, bai, bai uste izadoz ta bauri eh askinaren hori ba esan duguna talde indartxoagoa egin, egin zen no bai inguru hori eta ger Horra horka horrek ez duentzuna maio eta ingutea Ez, hona emendoiua, aukeratu obea Zero eta infernoa, begietan zua, belarri tankea eh, Ez egotzi eduak guri, urasoak Zeuen semeak ikasteko baldin badituztea dazoak Ezetan ere daude marrazoak Urlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak Entzun, gure zaratata, ez hitu gukaz laizen Arrakazta lortzeko batzulek daukat eitura Ez da hon hemen, sonik bihotza bai Horregaiti guentzun da gero saudei zer ditan Azken grabaketatik basa dira urteak Hoy no nekin herrapatzen saituste guzte kabean asola kabea karretatxarri egonadine na besa sarri sarri hoy la pesca de... la rina sku agora ta yota maiukana be simarput singadito sagos eregiñi jiliki chertisintzili ke dorre megini beste nana i beste rap sai comen ta suripense ge sega ona vede aferri que se living by so, manago preso ser model un niño seo serichoite pasada tu atayo rua sin asuva be suave hatche le regalen asi se colpes, colpes, bizi legea idazten, tari neurera lerdenak atxean ta urreran ereak alboan lagunako urean dizene maiteak FDRNRKR suakea, gizontrebeak karakudeak, jira, hartazuzura denazkura aldea, susarena eta defendak edeskodak ufarrezka Ez dakik goraen dik zer dengu daztapakea aspalditei saureak irek itxeko irrikatu gubarnean, beti nirekea doazkure bidikietara lastala millak arazateko oberenak gara baita gudeak ere, gure budazoen amodioaren ondorio, zentsu Malko guzti egin dainetik gale guztietatik gora Erre bidetik otxean txakunen saunka kalboan bai Erra gospenik ez, gertu neskagertu zinekin Iberetiprez gostiaria izmotel Maltzurkeria kutxiozu profesionalei eta oderkiak ere Hemen ja, duzu zure taldea, bota zure diskak sakarrontzira eta entzun enchun, ben, Entzun, entzun, arremanetan gaude, gaude. Zeruko giltzak lortu, lapurtu eta alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, entzun, bakar bateu zedera Entzun, Se cura fedea, entzuten en su denosen ma yuba te colberen legea entun en, senzu bakar baten cedera est se cura calcio fedear en su denosen ma yuba gure giro gora gure giroa ora gure giro gora gure giroa ora gure giro gora gure giroa ora gure giro gure giroa ora gure giro gure giroa Gora gure, giro, gora, gure gora, gure giro, gora gure giro gora gure giro gora gure giro gora gure giro gora gure giro gora gure giro Bueno, hemen jarraitzen dugu, e, Irola erratiean 107.5ean eta bueno, Gidoian aipatu dugunez, ba e, Itziar plazaren inguruan hitze eingo dugu pizkatxo baten, e, bueno, Itziar plaza 2009an atzirotu zuten eh Poun e, Frantzian eta horrez e, geroztik ba 8 e, urte eta, terdi, e, urte darama eh espetzean, 7 urte terdi egonda eh mero, mero gis espetzean e, Pariseko inguruetan eta ondala eh urte terdi bat inguru ba eh reauko espetzera mugitu zuten. Eta, bueno, esan behar dugu egia esan errehauko espetzean nahiko ondo dagoela, bueno, e, oza, jakinda espetxe batean dagoela, baina errehauko espetxe horretan, er, Pariseko inguruko espetxe horretan, ba, eskubide gehiago dituela kontatu digu, eta horrein gutxi gutzi e, bi hausokide joan ziren bera bizitatzen, oza, lehenengo bisita horretara joan ziren, eta nahiko ondo zegoela bai estatu ziguten, eta gainera, ba hori, e, esan dudan eskubideen inguruan, eta, bueno, kartzelan ego, oza, dagoela badakigu, baina, bueno, oza, e, horren, oza, e, horren barruan edo, ba, nahiko ondo dagoela esan dezakegu. Eta e, ama urteko kondena leporatu zioten, e, atxilotu, atxilotu zutenean, Eta bueno, aurten e, betetzen dau eh e, kondenako, Frantziako kondenako sati hori eta eh dute ekainan. E, eta bueno, ez dakigu Espaineratu Espainaratzen dutenean e, azke izango baden edo ez, espero dugu eiti gurekin egotea ekainean, baina bueno, badakigu e, nolakoa den Espainiarestatua, ez dakigu eh askeu txiko duten ala ez, orduan, horren ba, bueno, e, inguruan e berri gehiago emango ditugu aurrerantzean, bai eh Hausokideak e, programan eh bueno, eh preso taldeak duen irratzaioan eta bai Gasta Asambleadako irratzaioan be, horren ba, inguruko e, dauzkagun daukagun berria kontatuko ditugu. Eta bueno, aparte, bueno, hitziren egoera kontatuta edo, ba, e, gazteko kidek, eh Gasta kidek e, erabaki genuen ba, itziri eskutitz bat bidaltzea ba, zer aipatu bueno, lehena ipatu kide berriak gauzela eta ba, erabaki genuen ba, e, danok ezagutzeko edo itzik danok ezagutzeko ba, guztieno artean e, e, gutun bat bidaltzea itziri eta bueno e, idatzi genion guztiok esatitzu bat eta erantzun gintuen esan der? Bai, dorrela eta hori erantzuna izan zen ba bueno hemos o sido sea, o sea a ber askenean kide berriei ba, igual, Ez ginen ba, gainuen kontuan hartzen ba iralako preso batek zegoela eh, ba hori eh, espretzeratuta ta askenean es eh, garrantzia ematen edo garrantzia handia ematen o bueno ez ginen, eh zagaien. Ez genuen, garrantxean dia ematen, ba, hori, e, e, e, oi... Osa, igual oi, garantia, ez da garrantia, ez? Osa, igual da ezinela oso konsientea que berazagoela kartelan edo, ez? Horrelako ze oso. Ez, eta garrantzia eman, gutuna bidal, ba, bidaltza bidaltzeari azkenean, pentsatzen dugu gutuna, ba, bueno, lehen notain, ez, ez dugu elakaretsa gutxen, e, no eta azkenean, ba... Ez gara konturatzen zen garrantzitsua den haien ba, txako eta gure etxako be bai e, ba, Erlazio hori e, ukitxa eta guntunak bidaltza edo Ezkenean ba, gure goheraz e, besteak jakiteko zein den gure gohera eta alrebez no? ba, Ezkenean ba, piztu zen hori eta bidali genion gutuna Eta hori erantzuna ba, nahiko, nahiko bolita izan zen e, Bizitzan sehar gutxitan gertatzen dena edo sentitzen duzuna eta pues, nire etxe oso ondo gontzen, esperientxea hori bizitzan sehar ez dena gertatzen eta auki genuena eta ba... Eta gainera itzi oso sentimentala da eta berake larasina izuguna oso ondo aile gatu zigun guri ez? Osa nire uste ze... Bueno, aire, o sea, sentimentalada, bueno, hori niri iritia da, baina bino tazkenean e, sentimenduz beteriko gutun bate bidali zigun, ba berak bizitako, o sea, berake, e, iralan bizi senean eta gasta sanbladan militatzen zuenean, e, ba, zenolako sentimenduak eta eta esperientziak e pasa situen berak garaiei horietan edo eta guri hori Elarasi nahi zigunetan nik uste dote oso ondo elarasi zigula e, mezu hori eta amaitasun hori eta borrokan jarraitzeko sentimendu hori edo. Bai, azkenean ez gara kontuza denbora eskopasa harren, ba, ez gara konturatzen e, Pertson, oso, pertsonen naia berdina dela eta gauza, komu, oso, gauza asko komunean ditugola eta hori ba erakutsi zigun ba, pasartetan ba, hori, e, bera sentitu zela go bezala ben hasierako momentuetan eh saiaixansela irala naiko auzo zaila dela borroka, borroka egiteko eta ba, hori hori ikustea bera e, hori eh asaltzea ba, asko gustatu zitza bueno edo bueno gustatu igual ez da itza baina Baori, askenean konturatzen zara, bera pasatu situela, ba gure guk pasatzen ari garen baori arasoak. Ta hori ba naiko polita izan zen. Bai eta aparte bai e, gutun hori jasotzeak edo guri, osea bueno, edo e, Gazteko kidoi, kideoi e, Ba, motivatu zigune eh, gero norbanako kartake bidaltzeko beba.zo eh? zabakoitzake itziri pertsonalki bere kartak bidaltzeko eta gaztetxoen gaztetxo batzueke bebae bidali diote kartaren bat eta jaso dute beraren erantzuna eta posane jaso dute orduan hori beba, Oea egin genduan eh, guztion arteko eh, gutun hori bidaltzeak edo ba, azkenean sortu daun ebakoitzak e, ezagutzen aiori edo edo bakoitzak pertsonalki e, itxi ezagutzeko e, asmo edo gura hori Bai bai askenean ba idatzi genionean artean gutuna eta jaso genuenean erantsuna ba hiru ulerrotan edo paragrafo batean ja hori be, berarekin kontaktuan jarraitzea ba, piztu zuen edo ta horregatiko ba, latsa den bezala ba, hori e, Ba, pisto, o sea, diendeagasi da bidaltxen eta ba erlazio hori gutunan bidez eh, ja, eh, ukitxen, no? eta eskinen... Porque todos y todas somos de barrio a defenderlo autobanazita, autobanezita pri bam bam, pri bam bam bam bam Hauzoan hasi da, hauzoan da Piribam pam, piribam pam pam pam pam pam Betiko lagunak uroitzurak, bihotxetik, ateratako iuak Gure ez daude bak, guztion txako hortuan, landatako indabak Labana haoan, maioa ez guan, gauze zerizak Suenamuan irriak, ondairak, dezirak, batxuetan bat haus gauzalarriak Hauzoan hasi da, hauzoan ez ii da Piribam pam, piribam pam pam pam pam Hauzoan azita, hauzoan ezita Peri bam pam peri bam pam pam bam pam, Errekalde gura uzoa, jakin dezala mundu osoa Bueltan dira, berri zuzoak, beti langile, peto petoak Errekalde matxinadak, gu izango kara Altxamendoaren uka bilkada, kokotxu basaude esmakurtu eta izan eman gure brigadan zenbat odol, zenbat askatazuna ez da doa nire gure duintazuna presoen txako gure maitazuna ezaz duz gure nortazuna hau zoan azita, hau zoan pam, piribam pam pam pam pam Auzo anasita, auzo anesita, pam, piribam pam pam pam pam, -pam. Errekaleko, un preso politiko hak, aien beharra usako plaseezan Ez dito goiko zeina jargazkidan, murekin batera usako jaietan En el parque abuelas y abuelas, ellos ya lucharon por las aceras Para que su nieto tuviera escuelas, van a no ser recordado por sus esquelas Hauzo banezita, hauzo banezita, peribam pam, peribam pam pam pam pam Hauzo banezita, hauzo peri pam, peribam pam pam pam pam Kaixo, bueno, hemen jarraitzen dugu, eta, bueno, urrengo puntuarekin jarraitzeko, ba, ekintxak, edo, azken, e, egunetan, oiaetetan, egin ditugun ekintxak, ba, eztertuko ditugu. E, azaldu dugunez, ba, e... Femini, feminismoa asko lan dugu, eta ba hori, urte maiera, e, amaieran geudenez, ba, pentsatu genuen ondo egongo litzatekela ba, urtean zehar egondako erailketen inguru, inguruko lanketa bat egitea. E, horrela adostu genuen, ba, ba, gen, sa, eta azteko ba, informazioa bildu behar genuen, eta bilatu. E, horretarako ba, interneten bide esatera genuen informazioa, ibask.com web ta bertan ba asaltzen da, oza, agertzen dira eh datuak e, erai, oza, bari, egon diren eh eba datuak eta bebai ikusi genuen eh es biktimak es direla, osea biktimak biktimetan eh alabak ere eh agertzen direla eta ba hori konturatuz, osea, ba, kasu guztiak irakurriz, ba, e, konturatu ginen ba, oso motatako, osea, mota askotako perfilak zeudenla eta ba ba hori, osea, hori harritu eh harritu, osea, harritu egin, bueno, geratu ginen eta hori, ba e, O, eh bai, informazioa Bildu eta gero, eh, adostu genuen ausotik eh, kartela jartza, ba adibidez eh bai izan zen, osea hori eraiketaren elketaren... zenbaka, osea ordenatu genituen Eta hori, ba, bertan hiltzailearen ba, inguruko informazioa eskaintzen zen emakumeren em, datu batzuk, e, adina, egoera eta bat e, eta hiltzailearen izena jarri genuen eta haien harteko ba, zein zen harreman mota edo alako zer bai. Eta hirrogei e, e, e, e, kartela egin genituen eta hori, osoan hantzar e, jarri genituen. Zua Bai, hori, zua hitzetan. E, Eta, ba hori, e, plastifikatu genituen Eta hori <laughs> e, Bueno, batzuk asko aguantatu dute, beste batzuk ez Eta, bueno, espero espe, espe dugu, ba, sensibilizazioekin txau ba, Zertarako, oza, sea, zerbaiterako Hori, e, ba, e, ba, e, zertarako balion Eta ori, orduan e, Ba hori, bat e, Pentsatu dugu, ba, berriro eh, aztea, ba, azkenean patxuko so askar bueno, ez dakigu kendu edo, edo, edo jauzi ziren Eta, bueno, igual eh, eh, ba ori, eh, ja, eh, berriro jartxea darako zerbait Eta, bueno, eh, ahi patxeko, ba hori, imila eta amazortxiko bigarrenileatean egon da, ba, bostera iketa egon direla Eta... Bueno, eh ekintza horreta aparte be bai, eh ole edo lentzero eguneko seo ze, zer antzeko eh, ospatu genduan auzoan, bueno, jaiba nahiko, bueno, jaiba txordea nahiko egoera larrietan edo eh, ibili izan da eta orduan bueno, igako kideoke era baki genduan e, olentzero eguna edo aurrera eramatea, bueno, gure harteko estabaidak ere izan genituen e, nola eraman e, olentzero egun hori, sazkenean gure harteko estabaidak sortu ziren, ba, zer zan e, olentzero eguna horren e, e, atzean, olentzero egun hori ospatearen atzean zer zegoen, sazkenean e, olentzero bebai e, erligioaren kutsu bat da edo, o sea, Dinota, azkenean, Jesusen jaioz eta horrelako historiake datose gabonen atzean. Eta hor duan, ba, bueno, e, gure harteko estabaidean ostean erabaki genduan olentzero alternatibo bate egite hauzoan. Eta, otza, e, abenduaren hogeita lauan egin genduan azkenean. Eta, bueno, karpabate jarri genduan eta bueno, guralda harri kapenekaze jarraitzeko edo, ba, e, bi panel jarri genituen okupazioaren inguruan. eta... Oza, e, horretan bariz e, zersan edo auzokideonttzt edo auzokiidenttat e, zersan okupazioa galdetuz edo. Eta bueno, e, ba, valorazioa naiko um, ezdaki has gozoa izan zela uste genduan bueno, edo era e, adostu genduan azkenean e, Ba bueno, osea, azkenean olentzero eguna ospatu gendua, baina gure erara e, batzuk esaten genduen edo esaten zuten esala hori olentzero egun bat, e, beste batueke aldarrikapenak igualezilela egun horretarako, edo aldarrikapenak bai, baina ez olentzero eguna ospatzearen e, atzekalde horretan edo, baina, bueno, azkenean holan aterazan eta hurren gurtetarako baina ja ikusiko guz ere egin, baina, bueno, e, ba hori, balorazio gazi egin genduan horren e, ekin tza horren inguruan. edo berrien hildoariki jarraiki, ba bueno, orain aipatuko ditugunak ez dira guk egindakoak, baina e, bai Bilbon egin direnak edo. Eta bueno, e, urtarriaren ogeta bitik ogeta sortzila ospatu zan ezazpikatuko amaikagarren urte horrena, esan izan amargarren urte horrena bezain polita eta rakastatsoa, baina bueno, e, ospatu zuten eta ederki joan zen aste hori eh leloa san 11 urte eta hau ez da 11atu, eh 7katu gaztetxekoak beti e, sormen handis egitend dituzte leloak. Bueno, hori nire iritzia da, baina bueno. Eta ba bueno, e, ospatu zuten 11 urte urren hori eta eh astelen arratzaldean e arratzalde e, bat burutu zuten, e, martitzenean eh hitzaldi bat eukizuten Eh, egunean dokumental baten proiezkioa egon zan, Bai Bai Barcelona izenekoa eta badakizuenez, bueno, eh Aldesarra eh badago murgilduta fi, turistifikazio prozesu baten barnean eta bueno, ba kidek ere horren inguruko hausnarketa bat egin nahi zioten eh ikuslei ba ba salduz e, nolakoa E, izango dan e, aldezarreko turistifikazio hori, ze, badago azten. osea, orain ez dago bere klimakzean edo, baina ja hasita dago turistifikazio hori, eta bueno, ba, saspikatuko ek e, nahi zuten horren inguruan hausnartzea. Eta e, laugarren egunean, e, oste egunean e, antzerki bat egon zen, biba boi izenekoa, Mikel Martinez eta Irati Agirreazkoen nagaren eskutik, Eta ostean eh, sonorak ilombo eh, taldearen eskutik kontzertu bat. Uste dut izan zala kumbia eta eskadu uztartzen eh, ustartzen zituen talde bat. Eta gero hostilalean... Eh, egun osoko edo arratxaldo soko gitarau batean tolatu zuten, ba, Humentzako Jolazake Plaza Berrian, e, Poteo Jinkana bat, eta Ostean e, Bult eta DJ Komando Klitorixen eskutik e, ba, kontzertuak egon ziren, eta, bueno, e, azken egun, bueno, e, Azken aurreko egunean edo larun batean beti oso egun potentea izaten da saspikatu gaztetxeko urte hurrenean ze egun osoko egitarago antolatzen dabe eta horretan ba, egun osoko ekintzak egon ziren, boizean e, ekintza ezberdinak, gero e, Baskari Herrikoia gonzan, horren ostean Baskaloste musikatua, e, poteoak, eze bueno, aski dantza poteo bat egon zan, e, dantzapoteori eh aupai eh taldearekin animatu zuten aupai taldea eh gogordabil bilbon eh dantzapoteoak e, antolatzen eta eta bueno e, horren ostean ba eh gaua partean edo eh txakasazkel eta DJ Lola eh e, kontzertuak egon ziren Eta azken egunean, e, igandean, betiko leze bertzozaio batean antolatu zuten zazpikatun, e, urtero egiten dabe bertzozaio berbera eta nahiko arrakastatua izaten da, bertzoalari ezberdinak eruten dabez eta e, ba aur aurten edo Miren Amuriza metzar saiu sigore lortze eta nerea nerea Ibarzabeltolariak egon ziren eta bueno ni es nintzanegon baina kontatu e, zidaten ez oso saio arrakastatsoa joan san lagun artekoa eta oso polita hemen haraitzen dugu. Eh, bueno, eh Asamblea garen ez, ba, beharrezkoa ikusten dugu ba hasi buruz hitze egin. E, bueno, da Gaste Bilboko Gaste Asamblean sarea. Da ba hori momentuan guztiz e, gustiz dago bere proiektu batean, e, okuturra deitzen dena eta ideia hau sortu zen eta osea sortu hori, aurriearen 14 egon zen ila jarraituz, ba, gure leloa izan zena gure tx, gure e, geratzen jarraituko orida. dugu. Kamisetan daroa zu leloa. <laughs> <laughs> ba hori eta bale, okuputzertan natsa ba hori, e, okupazioaren aldekoa da eta ba ikusi berenuen e, e, okupazio batean ba eskenean e, fase desberdinak e, daudela eta ba, bost ekin txana guzietan manan du hori ba, bost etapa edo bost fase horiek, ba, zer ikusian dutenak. E, ja, lehenengo lehenengo ekintxa egin zen, errandoko hau zoetxean, preocupa izenekoa, saniko adena, eta hotxela e, iruan egin zen, e, le, e, nahiko jende e, e, e, e, e, torri zen, Eta hori eh, esen, esper, o sea, esen esperatzen, eta... Esprobe nuen, baina asko zarrakaztatzoa izan zen. Eta, bai. ba, jende asko segoanez, gainera jende o sea, gazte asko, oso animatuta eta horregatik ba, oso ondo ateran zen eh, Eta zer landu duzan bertan? Ba hori eh, nahiko... Eh, vale, lehenengo etapa zenez, ba hori igual okupazioa egin bainoen ba fase horretan gaude horregatik ba, informazioa bildut, e, nola proiektua eraiki zen, zer da e, lehenago ba ori, es, egin genituen eh talde berdin acta talde txiki hoietan ba, zenbait galdera e, ba, e, ba, komentatu genituen, ba benituen hori, mainguru bat bezalakoa. Ta erzint, ziren adibidez, ba, da, lehenagoa, mugimendoa edo okupazioa, eta mm, inbeste, e, ba, hori, idei, oza, sea, idei bastante itxegiten ez direnak, ta nahiko garrantzitxoak direna, ba, hori, e, okupatu baino lehen, ba, zer zer egin, oza, sea, hori egitu. Ego, beba, igual, e, gaztetxe eta E, auzo lan edo... Ezakit, auzo, etxe. E, auzo etxe. baten hori ezta bai da, no? Ezta bai. E, auzo bako etxak, pues igual beremo bida sortu behar duela edo... Bai, oza, ezkenean... Dependezein auzo. E, auzoaren realitatea ikusita edo batzuetan ikusten da... E, auzo etxe baten beharra edo gaztetxe baten beharra. Eta bueno, oza, etengabeko eztabaida da da... edo gaztetxearen... E, kontzeptu habera edo, ez? O sea, azkenean, bueno, o sea, nintzako gaztetxe bat eta hauzoetxe bat e, berdina da edo berdina izan beharko litzateke, baina, bueno, batzuen, ba, beste kasu batzuetan edo baigual hauzoetxe hitza anitzagoa da eta ez? Azkenean horren inguruan hau nartu zen, ez? Bai, bai, ziren lau lau, lau ez da bai da eta ba, esgarako gure guztiaz da baina hori horreal, oza, bi hori osea ziren ba, hori zen lehenengo mugimendua l'okupazioa eta bestea ba oso etxe eta eh eta gastetxe e, hori dikotomia horretan osea hori buruz itxe egin genuen eta et, eta lehenengo fase horretan be bai e Oinarrizko prozesu juridiko batu inguruan ez tabaidatu, edo bueno, edo hitz egin zen uten ez? Bai, Miloko kupazo bulegoko ba, akegon ziren bertan, ezta? Hori da, hori eh, talde horiek eta gero ba, doztu genitu, bildu ginen berriro ustiak batera eta bertan ba, eh, komunean jarri genituen, talde kasaldu genituen eta nahiko interesante egon zen oso ondo Eta hori, hori gero latxe esan duenez, ba, etxaldi e, batean guzman etxaldi edo hori, lehen pausoak e, modu judizial batean edo nola egin behar diren ba, saldu zigun, izan zen gehiago galderak edo zalantxako eta eta haiek e, e, ba, saltxa eta hori e, nahiko lagun artean izan zen, oso, oso, oso ondo egon ginen guztura eta Eta bertako gira oso, oso egokia zen Eta baiatxeiko eta gauza komonoa jartzeko Eta horrela Azkianan ez gara konturatzen nola auzo e, bakoitza bere Beretestu ingurua duela eta hori e, bakoitza pentsatu daiteke edo egin edo behar du gauza bat Ego egin behar du gauza bat bai, Eta horretarako be bai Bi izlari edo egon ziren ez? Zazpikatuko Bikide eta Karmelako beste bat, eh, testo inguratzeko pizka bat euren esperientziak Hori das, esperientzia, da, hori dat, eh, ba hori, azkenean Bilbon, eh, aimbe, eh, mo, bueno, Bilbon edo eh, mundu mailan egon diren okupazio matako oso oso, oso, oso desberdinak izan daitezke, ba hori Bilbon izan ziren, basa espikatu eta Karmela, nahiko desberdinak ziren eta gainera, ba hori, hau etxe eta gaztetxe justo adibide eh, nagozienak ditzen, me gustaría eta ba hori e, haien esperientziak eh e, asaldu zuten ta ba hori, zen naiko bai oso interesantea abe bai ikusteko hori e, bilboko egoera ba ondo ontsen ta horreta aparte ba hori e, balazioaz oso on, oso izan sent ta horregatik ba, bigarren saioa e, izango da 84 lauan, Karmelan ta isango da pizka eta espiegitura eta ba oso eh, mari, eh, o sea, eh landuko da bigarren fase hori, ez? O sea, lehenengoa izan san prekupa, ba sartu eh, aurretik eta ja behin sartuta eraikinean eh, ser nolako etabidak sortualdiren eta aurre pauzu horrek eta bigarren fase hau izango da gehiago e, azpiegiturari begira ba hori eh surgintza, elektrizitatea, e, fontaneria eta horrelakoak e, bueno, sarraiak eta landuko dira ba, bigarren fase horreri ba, e, ekiteko edo ja behin eh eraikinan e, sartuta edo egonda horria. Ta gero jarraitzeko ba hirugarren saioa martxoaren 17an izango da eza esplikatu gastetxean ja bertan ja espazio ondoukita prestatuta eta ta hori ba auto, eh, autogestio hasikasis deitzen da xaia ba bertan landuko dira ba, eh, musika nola sa, musika ekipoa nola jarri, gero serigrafia Harria, serigrafia photoshop eta oia. ja Beine informatika edo lako tailera ba Bizkaibak nola bete espazio bat eta horretas eztaba ditu be bebai, nola bete behar da nola ez, zer e, proposatu eta horrelako ta gero hori lagarren blokea izango da e, e, Bilbir kulturetxean a pillarena mairoan ta erresistentzia izenekoa da eta hori ba, hemen e, hemen jorratuko diren ba gaiak izango dira hori ba, e, e, ba, desalojo arriskuango da e, osorekin nola, nola egon zer e, egin eh bilboko okupazio bai baitorriko aitzaldi baita mantera nola isa, o sea, nola Nola horre gineu no, eh, desalojo gateri, edo, o sea, edo no entoratu erresistenzia txandak eta horrelakoak lakoak, ez? Bai, eta, bale, kontuatu beharrez dugu, apiria eramailuan esan dugu izango dela, baina izango zen amalagoan, baina konturatu ginen, bueno, konturatu gara, e, apian amalagoan, altxasuko e, gazte hausipetuen gurasoen, manifestatua doitu dutela, eta iruñan, eta guztiz beharrezkoa ikusi genuen aldatxa. Bai. Eta bueno, eh ja kulturari amaiera emateko edo eh apirilaren 27 eta 28an bukatuko da bosgarren eh lantaldeagas edo 5. faseagas izango dela hausnartzen e, edo hausnarketa fasea. Eta bueno, fase horretan e, landuko dira bat teorizazio edo teoria desberdinak e, okupazioaren inguruan eta bueno, eta eta behin eraikinan egonda eta behin e, gaztetxe bateko kidea izanda edo dena delakoa basortzen diren eztabaidaketa, ez, edo e, autogestioaren inguruan arte edo sepuntutar arte garen koherenteak eta orrelako debateak eta e, asamblea baten sortzen diren bot, e, gure arteko botere harremanak, ba nolakoak e, izango, osea nolakoak diren aztertuko ditugu, ba e, kasu batzuetan sexuaren sexuarekiko izaten dira, beste batzuetan adinarekiko edo Estakit, oza, e, variante desberdinak daude botere harreman horietan eta horren inguruko dinamikak egongo dira e, bosgarren fase horretan. Eta horretaz aparte bebai, e, Bilboko okupazio mugimenduaren bil, e, bilbide historiko bate egingo da be bai bost gaztetxe desberdinekaz, e, izango dizenak e, Bilboko gaztetxea, bueno, eaziratik e, Bilboko gaztetxea, gero... Gugutzako Hirugastetziak bebai, 7katutako Hirugastetziak, eh Oiyuka, eh Espazio Exmisto dena, eta Karmela mm, bebai, osea, bost okupazio molde diferenteak direnak eta e, Bilboko okupazioaren historian ba, mm, e, asko suposatu dutenak. Eta bueno, e, Aipatzea bebai, eh Apirilaren 28 horretan egun osoko egitarago egongo dela, eh Jaialdi Ibarne Así horretan bueno, e, nahi genuen ekuturrari amaiera laborobil bat ematea eta nola ez eh jaialdi bategaz, Mendik que bueno, e, mendike, irolatik eta gazta sanbradokokiok eh deia lusatzen dizu ego, egun horretan eta bueno, eta eh saio guztietan zehar e, bertaratzeko. battzen dugu. Urteari eta datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka, hemen gaudela esanez. Aten kontrakogolpen zarata izugarria da. Presoa ez dutenean askatzen. Presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da. bere abakarrik. Kartzeak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua hasstintzen du.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 Juan visita nauela eta es nauela dakidanean Horma hauek hotsegiak sentitzen ditudanean Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean Zer hau politika bai baino nirea ez dela sentitzen dudanean borde ditudan zure lastanek berri zaztantzen autenean Orduan idazten du Hori da nire Horrelako uneak presoarenak dira esateko edo ez esateko. Sentitzeko edo sentitzeari usteko. Begiak irekitzeko edo hiteko, Tiraganak gogorazeko edo etorkizurekin hametxe egiteko. Realtate gordinaren aurrean, Iudi mena biztirik mantentzeko. asperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal Pre, Ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau? zure unean. Naiara Majabia, Biabonako espetxetik. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Irole Erratian, eundazazpi puntu bostean, e, iralako gazta zanbladako kideok, e, auzo kideak e, irratza jo berri honetan. Eta bueno, lehen aipatu dugunez, e, okuturreko zeraren arira, aldatu dugula de data bat, ez e, laugarren fase Faseko dinamika hori e, apirillaren amalago izan behar zen e, eta azkenean apirillaren amairuan egingo dugu zeren eta apirillaren amalagoan e, altasun altsasuko e, gazte hauz hiperatuen inguruan egingo delako manifestazio bat, eh, Sandoni? Bai, e, e, bibinat amaseiko urriaren amabostean ba, altxasuko ferietako goizaldean herriko gazte talde baten eta hauren bikotekideekin zegoen kales jantxitako guardia zibil bikote baten arteko liskarra sortu zen eta handik aurrera ba, muntai polizial samar egon dira amaika gazte auziperatu izan dira eh ba, Liskar horren ondorioz e, terrorismoz leporatuta. Eta diko horatzen dizuegu ba Pirilla Kamalau, bosterdietan, 5 Iruñean bertan e, Golen sinemetatik Plaza del Castillora arte doa manifestazio bat egongo dela, ba babesanman ez ba, manez, ba eta altzasuko gurasoei be bai. Eta hemendik eh luzatzen dizuegula, E, mani horretara bertaratzeko, uste dugulako oso garrantzitsua dela e, Iruñera bertaratzea pirilaren amalauan. E, azkenean, ba, muntal polizial izugarria e, ba, montatu dute edo horren inguruan, eta e, gazte hauek ez direla espetxean egon behar e, liskar Eh, horrengatik eta orduan ba deia lusatzen dizuegu e, Iruñara bertaratzeko. Goratzeko, Posterdietango Len Cinemetatik, Plaza del Castillo hor arte. Chare nari onena. Ate adiós susa. Zer zehantzun, inari hau, dupe gian, ez zurrariek gian, aurrera altxazun. Ez bagen u izanen, kalean azaldu ez balira espaliz borumiia luco lur dira o chico va ganer bat izateari. ez aterei ez gartekesekola bat era kattarei neguak ernaldo do aritzen herria mesoratu da horren oparo urri Eta musu, zer zehantzu minari hau bergian Ez durrari egian, aurrera altxatu Baskaleku berria, ak erre nahi dituen xak No izate luzatuuko hitzaateke gaban Uizeo ez pageu zure besarka da Ii esazen dezatozotz un popa mai batzon Metunarimak konta kaszo zai bartan Lekuak ernaldu du aritzen erri no zona da orren o urria Opa eh jarraitzeko ba behar kontatu gabe inigo kabaka e, notiziarena ba, e, bueno serio da e, e, hori eh urteko ertzainako buruak inigo kabaka familiaren abokatu e, eta naizen gara, eta gara igunkarien e su jendaria e, e, demanda bat eh jarri eh jarri sien zi, eta hori eh e, pai e, pa, e, e, egonda eta hori e, eh paia ba, guztiz gusti e, estatuto du barri, demanda hori eta ba hori eh kontatzeko hain ta o nola zelako notiziak egonda itesken Eta bueno, egogoratzea be bai, eh eilulen gaztea espetzeratu dutela, gaurrez, gaur bai. Eta gaur espetzeratu dutela, eh rotulagailu batekin eh margozteagatik eta bueno, e, urtebeti igaroko dau espetjean eta bueno, hemendik eh bidaltzea, e, herria dagoela zurekin eta bueno, eta zure herria be bai Amurrio zurekin dagoela, eta bueno, hemendik e, Ba, bein eta berriz izango dugu Jule libre egon behar dela. Egon behar, Etre mi desesperación Salgo a la calle sin rumbo fijo Estupo en el suelo y he hecho azar Me a la gente con desprezio Mis ideas están claras ya Y es que qué le voy a hacer Si soy todo lo que tú quieres que yo no sea Y es que le voy a hacer Si soy todo lo que quieres pero al revés Y es que le voy a hacer si soy todo lo que tú quieres que yo no sea Y es que le voy a hacer si soy todo lo que quieres pero al revés Me preguntar qué coño fue lo que ayer que no paro de vomitar. Dice es que le voy a hacer si soy todo lo que tú quieres que yo no sea. Dice es que qué le voy a hacer si soy todo lo que quieres pero al revés. Dice es que le voy a hacer si todo lo que tú quieres que yo no sea. Dice es que le voy a hacer si soy todo lo que quieres pero al revés. sé sí, todo lo que tú quieres que yo no sea yese que le voy a hacer si sí, sé todo lo que quieres pero al revés Y sé que le voy a hacer si sí, sé todo lo que tú quieres que yo no sea Y sé que le voy a fe si sé todo lo que quieres pero al revés. Bueno, eta irratxa joan ekin bukatzeko, eh, azken gaila ari buruz itxe gingo dugu, eh, jaiba txordea ari buruz eta eh, eh, orto netan zer izango ditugu nekin buruz izango da, eta hori horretarako, andoni. E, bai, nauteriak ditugu, eh, otxaiaren amazazpian, urrengo astean au da azte buruan, eh, larun batean, eta zer egin goda, ba, mabietan, eh, uentxako taierrak egongo dira hor, eh, Kirikino plazan, Eh, gero Baskari Herrikoia egongo da eh, Apuntatu apunta zaitezte ba oiko lekuetan eh, Egoetxean izango da ego izango dela, hola, txela gundumese desa egongo da gero <risa> eh, Gero egongo da eh, Poteo musikatu bat eh, Ausoko kaletatik Eta Kale tabernetatik bai. bai. Gero txokolatada, es, betiko txokolatada Betiko txokolatada Eta azkenik desfilea Eta ze bai. mosorro Gero gero diren aurten Inauterietan... Ia irala guarrioz e, zertas e, mosorratzen dan, eta, eta oiko moduan harritzen bagaitu. Lagazta asamblada, zer pentsatuta ba. Horendik ez dakigues. Beto esala. Azkeren goaztean dana. <risa> bueno, eta handerreke lehen esan duen moduan, ba, zerio jarriko gara. Ze... E, jaibat tordeak badago jaibat tordeak badago e, prose, barne prozesu batean murgilduta. Eiralako jaien... Inguruan eta bueno, aurreko edo ondela biazte egonzan eh asamblea oso oso bat e, iralako auzo etzean edo bueno, zentro zibikoan eh seren seren e, iralako jaiak eh kolokan e, e, egondira edo iralako jai bat batzordeak planteatu zuen ba iralako jaiak esegita edo e, kolokan seudela E, jaiak eta eta azkenean hori ba, asamblea hori burut zen aoko e, bueno, auzokidak eta ausoko kolektiboetako jendea gerturatusan eta komerzianteak ere nahiko valorazio positiboa egin genduan e, bilera horretatik azkenean e, jende nahiko tso gerturatu zen iralako jaiak e, aurrera eramateko asmotan eta ba, bueno, azkenean azkenengo urtetan eibili gara, pertsona gutxik e, e, iralako jaietan lanetan, bueno, e, urteetan ba, jende gehiago gerturatu da, eta e, batzuk joan dira eta beste batzuk etorri, baina, bueno, e, badirudi badiru eze gogotzu ekingo diogu aurtengo iralako jaie, jaiei ez, azkenean komertzianteak bilduko dira, e, aipatzea komertzianteak egin esan. dutela e, komertzianteen elkarte bat, Eta oso gogotsu daudela osoan eta lanerako prest. Eta ba, ez dakit, azkenean e, iralako jaiak oso momentu politak dira e, osoaren txat. Eta bueno, gaztasambleatik ez dugu estogu, nahi e, ba, jaiak galtzea edo. Bueno, batzuk igual bai, baina esan doni. Beno, ez etapak dira, esan dezakegu. Ni gogos nago aurtengo jaiei ekiteko eta betiko moduan bad lan egiteko preste egongo naiz. Baina barreratik esaten den modua, los toros desde la barrera aurten eta a ber nola ibiliko gara. Bueno, importantea da azkenean eh, bueno, jai bat ordeak Buelta eh, eman diola egoerari eta badirudi eh, aurtengo jaiak eh, indartu joango direla Eta, bueno, inauteriak eta erdiareko asoka be Ze aurrera entean dugu bai eh, Noiz izango den erdiareko asoka, ora indike ez dakigu Eta hori, hori zeba Horrela da <laughs> Bukatu eta eman godu edo zer Meika pika bat arian eta ondo berobiltzeko guragurga, ze eh? gure teknikaria mesedez. aurko irratzaioari agurra emateko, ba, hemen dikazta zan balagatik, ba, deial usatzen diegu ba, gazte guztiei borrokan jarraitzeko bere auzoan, herrian edo zein lekutan borroka garrantzitsua dela, Juleni gure bezarkadrik beroena hartu dela kartzelara pintada bat egiteagatik, eta ezer gehiago itxiri bebai, itxihar plazari gura presa politikoari, eta ezer gabe e, urren arte, Goroi gawat tama kara Goroi gawat tama kara hori da Gor Let's go.